Bismillahir Rahmanir Rahim. Wajiina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, Mwenye kurehemu. Ata amrullahi fala tasta'jilun. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Amri ya Mwenyezi Mungu itafika tu. Basi msiihimize ametakasika na ametukuka na wanaomshirikisha nayo yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha ala man yashao min ibadihi an fa malaika na roho kwa amri yake juu ya mtakai katika waja wake ili nyinyi muone kwamba hapana Mungu ila mimi basi nicheni mimi khalaqas samawati wal arda bil ta'ala amma ameziumba mbingu na ardhi kwa haki ametukuka na wanayoshirikisha khalaqal insana min nutfatin fa idahu wa khasimun mubin amemwomba mtu kwa toni la mani Naye mara amekuwa mshindani dhahir Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafiru, wa minha ta'kulun. La nyama hoa hamekuumbieni Katika hao mna vifaa vya kutia joto na manufaa mengineyo na baadhi yao mnawala wala kum fiha jamal hina turihu wa hina tasrahun na wanakupeni furaha pale mnapowarudisha jiyoni na mnapowapeleka malishoni asubuhi wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighih illa bi anfus Inna rabbakum lara'ufur rahim. Naobeba mizigo yenu kupeleka kwenye miji msiyoweza kuifikia ila kwa mashaka ya nafsi. Hakika Mola wenu mlezi ni mpole na mwenye kurehemu. Wal khayla wal bigala wal hamira wazina wa yakhluqu ma la na farasi, na nyombo wa punda ilimwa pande na kuwa ni pambo na ataumba msifa vijua wa 'alallahi tasdu sabil wa minha ja'ir walau sha ala hadakum ajma'in tanijua ya mwenyezi Mungu kuelekeza njia na zipo njia za upotovu na angelipenda angekuongoee ni nyote huwalladhi anzal <tipatikana> minas <tipatikana> sama'i Lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun Yeye ndiye anayokuteremshieni maji kutoka mbinguni katika hayo nyinyi mnapata kunywa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 kwa hayo yeye anaizalisha kwa ajili yenu mimea na mizeituni na mitende na mizabibu na kila namna ya matunda hakika katika haya zipo ishara kwa watu wanaofikiri wasakhkhara lakumul laylu wanaha wa ash-shams wal qamar bi Inna fi zalika la ayatin li qaumin ya'qilun Namefanya ukutumikieni usiku na mchana najua na mwezi na nyota zikutumikieni kwa amri yake Haki katika hayo zipo ishara kwa watu wenye akili Wa maadhara alakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu ان في ذلك لاايه لقوم يذكرون نهivi alivyo vieneza katika ardhi hivi ya rangi mbalimbali Haqiqatan katika hayo ipo ishara kwa watu wanaoidhika. الذي huwa alladhi sahhara منه bahra li ta'kuloo منه lahman tariyan وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ياينديه يلي يفانيا بحاري كوتوميكيني يلي كوتوكانانا هو ومپاتيكولا na نامتويهو humo mapambo ملايو يافا naonaona melikebu zikikata maji humo ili mtafute fadhila yake nampatie kushukuru wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum wa anhara wa subula la'allakum katika ardhi milima ili ardhi isiume nanyi na mito na njia ili mpate kuongoka wa na alama nyingine na kwa nyota wao wanajiongoza afa man yakhluqu la yakhluq afala tadhakkarun ati anayuumba ni kama asyaumba basi hebu hamkumbuki wa in tauddu ni'matallahi la tuhsuha inna allaha ghafurur rahim namkizi hesabu neema za Mwenyezi Mungu hamwezi kuzidhibiti hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye maghfira Mwenye kurehemu wallahu ya'lamu ma tusrurun wama tu'linun tu mwenyezi mungu wanayajua anayajua mnayoficha na mnayoatangaza walladhina yad'un min dunillahi la yakhluquna shay'aw wa hum yukhlaqun na wale wanaaoomba wasiokuwa mwenyezi mungu hawaumbi kitu bali wao wameumbwa amwatun ghayru ahya wama yash'uruna ayana yub'athun niwafu siwa hayy na wala hawajui watufufuliwalini ilahu kum ilahun wahid falladhina la yu'minuna kiratu Mungu wenu ni Mungu mmoja lakini wasi yamini akhira nyoyo zao zinakata na wanajivuna la jarama anna Allah ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbu stakbiri. Hapana shaka kuwa hakika Mwenyezi Mungu wanayajua wanayoyaficha na anayatangaza. Kwa hakika yeye hawapendi wanaojivuna. Wa idha qila lahum ma za rabbukum qalu asatirul awwalin. Na wanapoambiwa kateremsha nini Mola wenu mlezi usema hadithi za kubuni za watu wakale. kale lihamlu awzarahum kamilatan yawm alqiyamati wa min awzar alladhina yudhilluna bighairi ilm ala sa ama Ili wabebe mizigo yao kwa ukamilifu siku ya kiyama na sehemu ya mizigo ya wale wanaopoteza bila kujua angalia ni maovu mno hayo mnohayo wanayobeba qadama <tod> kalladhina min qablihim fa atallahu bunyanahum minal kawaidi, min alqawadi fa harra alayhim asqafun min fawqim fa kharra alayhim min fawqihim wa ataahum al'adhabu min haythu la yash'urun Walipanga vitimbi waliokuwa kabla yao mwezi mungu akayasukua majengo yao kwenye misingi dari zikawaporomokea juu yao ناعذاب िकाوجिया kutoka wasipokujua ثم يوم القيامه يخزيهم ويقول اين شركائ الذين كنتم تشاقون فيهم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 Faalqawu s-salama ma kunna naamalu min suu. Bala inna allaha alimu bima kuntum taamalu. Ambao wa malaika waliwafisha na wamejithulumu nafsi zao. Baso tasallimu amri waseme. Hatukua tukifanya uovu wote. kwani. Akika Mwenyezi Mungu anajua sana mliokuwa mkiyatenda. Fadkhuloo abwaab jahannam makhalidin fiha fala bi'sa mafwa almutakabbirin. Basi ngie ni milango ya Jahannam. Humo mdomo. Ni maovu mno makazi wa ya wafanyao kiburi. Wa qila lilladhina anzala rabbukum qalo khayran lilladheena ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wa ladaru al-akhirati khayr wa al Na ni'mada daru al mungu nawata'bi wa yawm chamo mola wenu mlezi katiremshanini watasema khairi Waliofanya wema katika dunia hii watapata wema na nyumba ya akhirah ni bora zaidi na njema mno nyumba ya wachamgu. jannatu a'adni yadkhulunha tajri min tahtiha al-anha lahum fiha ma yasha'un kadhalika yajzi Allahu taqim bustani za milele wataziingia iwe inapita kati yake mito, humo watapata watakacho Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu awe wa wenye kumcha. Alladhina tatawaffahumul malaa'ikatu tayyibina yaquluna salamu alaykumudukhulul jannati bima kuntum ta'malun. Wale ambao malaika huafisha katika hali njema wanawaambia amani iwe yenu ingieni peponi kwa sababu ya yale mliyokuwa mkiyatenda Hal yanzurun illa an taatihum al malaikatu aw yaati amru rabbik kadhalika fa'ala alladhina min qablihim wama zalamahumullah walakin kanu wao wanangojea jingine hawa ila malaika wawafikie au wawafikie amri ya mula wako mlezi kama hivyo walitenda waliokuwa kabla yao na Mwenyezi Mungu hakuwadhulumu lakini wale wenyewe fa asabhum ma amilu wa haaqabihim ma kanu bihi yastehzi'un basi ukawafikia uovu waliyotenda na waliokuwa ya wakiyekejeli yakawazunguka wa qala alladheena asharakoo law shaa ma abadna min دونهي من شيئ نحن ولا ابانا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونهي من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم fa hal 'ala ar-rusuli illa al-balaghul wa mungu angelitaka tusingeliabudu chochote badala yake sisi wala baba zetu wala tusingeli harimisha chochote bila yeye kama hivyo walifanya waliokuwa kabla yao Basi lipo lolote juu ya mitume isipokuwa kubalighisha kwa uwazi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 Fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu Na kwa hakika kwa kila umma tuliutumia mtume kwamba mwabuduni Mwenyezi Mungu na mwepukeni shetani basi kati yao wapo walioaongoa Mwenyezi Mungu na kati yao wapo ambao waliuadhibitikia upotovu Asitembeeni katika ardhi mwangalia ulikuwaje, mwisho wa wanaokanusha in tahris ala hudahum fa inna allaha la yahdi man yudl wama lahum min nasirin. hata ukiwa na pupa ya kutaka kuongoza lakini Mwenyezi Mungu amongooi yule anaishikilia kupotea wala wa hawatapata pata wa nusuru wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athullahu man yamut bala wa'dan alayhi haqqan walakinna akthara an-nasi la ya'lamun na hapa kwa Mwenyezi Mungu hukomo viapo vyao kwamba Mwenyezi Mungu hatumfufua aliyekufa kwani ni ahadi iliyo yake kikweli lakini watu wengi hawajui. Liubayina lahum alladhi yahtalifuna fihi walya'lamal ladina kafaroo annahum kanu kadhibin Ili kuabainishia wale waliokitalifiana na ili wajue waliokufuru kwamba wao walikuwa ni waongo inna kauluna qawluna li shay'in idha aradnaahu an naqula lahu kun fayakun. kauli yetu kwa kitu tunachokitaka kiwe ni kiambia kuwa basi kinakuwa walladhina hajaru fillahi min ba'dima dhulimu lanubawwa annahum fid dunya hasana wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun nawale wal wahama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu baada ya kudhulumiwa bila shaka tutawaweka duniani kwa wema nauji raakhirani mkubwa zaidi laiti kuwa wanajua alladhina sabaruu wa ala rabbihim yatawakkalun wa law nasubiri na wa kamtegemea mawlao mlezi ma arsalna min illa nuhi ilayhim fasalū ahlaz-zikri in kuntum la taʿlamūn Nasi hatukuwatuma kabla yako ila watu wanaume tulūwā baḥī basī waʿlīzīnī wanya ukumbushō kamā yanī hamjī bil baynāti zubur wa anzalna ilayka al-dhikra litubayyana ma unzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun bi ishara wazi na vitabu nasi na tumekuteremshia wewe ukumbusho ili wabainishie watu walioteremshwa kwao wapate kufikiri Afaamina yeah, amina alladhina wa makaru as-sayati an yakhsifa allahu bihim al-ardh aw yatihim al-adhabu min haythu la yash'urun ya wameaminisha wanaofanya vitimbi vya uovu kwamba Mwenyezi Mungu hatawalidimiza katika ardhi na haitawafika adhabu kutoka wasipopajua au yakhudahum fi taqallubihim famahum bimu'jizin au hatawashika katika nyendo zao na wala hawataponyoka au yakhudahum ala takhufin fa inna rabbakum lara'ufurrahim au hatawashika kwa kitisho na kuwapunguza kidogo kidogo Hakika mula wenu mlezi ni mwenye huruma mwenye kurehemu Awalam <tisa> yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayya dhilaluhu 'anil yamini wash shamai sujada lillahi wa hum dakhirun Ya hawavioni vitu alivyoviumba Mwenyezi Mungu bibulivyao vinaelekea kushotoni na kuliani kumsujudia Mwenyezi Mungu na vikinyenyekea walillahi yasjudu ma fis samawati wama fil ardi min bati wa wal malaikatu wa la yastakbirun na vyote vilioomo katika mbingu na katika ardhi tangu wanyama mpaka malaika binamsujudia Mwenyezi Mungu na wala hawitakabaru yafafuna rabbahum min fawqihim wa ma yu'marun Vina mhofu mola wao mlezi ali yao na vinafanya vinavyoamrishwa waqala allah la na mwenyezi Mungu wamesema msiwe na miungu wawili hakika yeye ni Mungu mmoja basi niogopeni ni mimi tu wala huma fi ssamawati wal ardi wa lahu ad-din wa asiba afa ghayra allahi tattaqun nani yake yeye vilio katika mbingu na ardhi na dini ni yake yeye daima je Ye, mtamcha mwingine asiye kuwa mwenyezi Mungu wama bikum min ni'matin fa min amma itha massakumuddur failehi taja'un naema yote mlionayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu kisha yakubuseni madhara na miyatikia yeye thumma itha kashafa ddur 'ankum itha fariqum minkum bi rabbihim ana kundosheni madhara mara kundi moja miongoni mwenu linamshirikisha Mola wao mlezi likfuru bima atinaahem fatamtafu fasawfa taalamum wakizikatane matulizo hapa basi stareheni mtakujua wayajaluna lima la yaalamuna nsibam Wallahi la tusalun 'amma kuntum tafturun nahawa ambao hata hawajui Wanawawekea sehemu ya tunavyo <tip> ruzuku wallahi bila shaka mtasailiwa kwa hayo mliokuwa mkiazua. Wayaj'aluna lillahi albanati subhanahu wa lahum ma Na wanamfanyia Mwenyezi Mungu ati ana mabinti. Subhanahu aliyetakasika. Na wao wenye ati ndio wawe na hayo wanayotamani wa idha busshira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhum muswadda wa huwa kadhim na mmoja wao akibashiriwa kwa msichana uso wake unasawijika naye kajaa chuki yatawara min alqawmi man ushira bi ayumsiku 'alaun am yadussuhu fit turab ala saa ama yahkumun Anajificha hasionekane na watu kwa ubaya wa ali wabashiriwa ye akainaye juu ya fedheha hiyo au amfukuo dongoni tazama uovu wa wanavyohukumu لا la yu'minuna bil akhirati mathalu المثل soui walillahi mathalu al-a'la wa huwa al-'azizul hakim ali wasio iamini akhirah niovu na mwenyezi mungu ndi mwenye sifa tukufu ني ni mwenye nguvu na mwenye hekima walau yu'akhidullahu an-nasa bi-dhulmihim ma taraka 'alayha min dabbatin walakin walakin ila musamma Faiza jaa ajalohum la yasta'khiruna sa'atan wa la Na Nalau Mwenyezi Mungu angeliwachukulia watu kwa mujibu wa dhulma zao, basi mwache hapa hata mnyama mmoja. Lakini anawaakhirisha mpaka muda uliowekwa Na unapofika muda wao, hawatakawilia hata saa moja wala hawatatangulia wayaj'aluna lillahi ma yakramuna wa tasifu alsinatuhum alkadhiba annahum alhusna la jarama annahum annahum mufratun na wanampa mwenyezi mungu wanavyovichukia wao na ndimi zao zinasema uongo kwamba wao watapata mema apana shaka hakika wamewekewa moto na wataachwa humo tallahi laqad arsalna ila umamim min qablik fa zayyana lahum ash Fazayyana lahumu ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyyuhum al-yawma wallahi sisi tulituma mitume kwa ummati zilizokuwa kabla yako lakini shaytani aliwapambia vitendo vyao kwa hivyo leo yeye ndiye rafiki yao nao watapata adhabu chungu wa ma'an انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه وهدى <الله> ورحمه لقوم يؤمنون <سؤال> <تكترز> <سؤال> na kiwe uongofu na rehma kwa watu wanaoamini wa wallahu anzal minas samai ma fa ahya bihil ard ba'da mawtaha fi dhalika la ayatan na mwenyezi Mungu ametirimia maji kutoka mbinguni na kwa hayo akayafisha ardhi بعد ya kufa kwake kwa hakika katika hayo imeishara kwa watu wanaosikia wa لكم lakum fil an'ami 'ibra nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damin labanan khalisa labana khalisan na hakika katika nyama hoa nye nye mna mazingatio mnamazingatio tunapunywesheni katika vile viliomo matumboni mwao Vikatoka baina ya mavi na damu Maji safi mazuri kwa wanywao Wa min thamaratin nkhil wal a'nab tattakhidhuuna minhu sakran wa in fi Na kutokana na matunda ya mitende na mizabibu, natengeneza ulevi na riziki nzuri. Hakika katika hayo ipo ishara kwa wanaotumia akili. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi min aljibali buyutan wa min ash-shajari wa min ma ya'rishun Namo nawako mlezi amemfunulia nyuki itengenezee majumba yako katika milima na katika miti. نا كتيكا وانا yojenga watu thumma kul min kulli ath-thamarati faslukee subul rabbiki dhulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu feehi Inna fi zalika la ayatan Kisha kula katika kila matunda na upite katika njia za mula wako mlezi zilizo fanywa nyepesi kuzipita na kutoka matumbo yao kinatoka kinywaji chenye rangi mbalimbali ndani yake kina matibabu kwa wanadamu Hakika katika haya ipo ishara kwa watu wanaofikiri. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhin al-umri likay la ya'lama ba'da 'ilmin shay'a inna Allaha 'alimun qadim na Mwenyezi Mungu amekuumbeni kisha anakufisheni na miongoni mwenu wapo wanaurudishwa kwenye umri mbaya kabisa hata akawa sijue kitu baada ya ujuzi aliyokuwa nao hakika Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi na mweza wallahu fafdhal ba'dakum ala ba'din fi rizko. Fama na mwenyezi mungu amewafadhilisha baadhi yenu kuliko wengine katika rizki na wale waliofadhilishwa hawarudishi riziki zao kwa wale ilio wamiliki mikono yao ya kulia ili wawe sawa katika rizki hiyo basi je wanaezi kataa neema za Mwenyezi Mungu wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banin waj'ala lakum min azwajikum banina wa hafdatan warzaqakum minat tayyibat afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun namnazi mungu amekumbieni wake katika jinsi yenu na akakujalieni kutoka kwa wake zenu wana na wajukuu, na akakuruzukuni vitu vizuri vizuri basi je wanaamini upotovu na wanazikataa neema za Mwenyezi Mungu na Inna lillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi ya mwenyezi mungu wanawabudu wasio wamilikia rizki kutoka mbinguni wala kwenye ardhi wala hawawezi kitu fala tadribu lillahi Inna Allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Basi msimpigie Mwenyezi Mungu mifano, hika Mwenyezi Mungu anajua nanyi amjui. Dariballahu mathalan 'abdan mamlukal la yaqdiru 'ala shay'in wa marzaqnahu minna rizqan hasana. Wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahran hal yastamun alhamdulillahi bal aktharuhum la ya'lamun Mwenyezi Mungu anapiga mfano wa mtumwa aliyemilikiwa asiyeweza kitu na mwingine tulimruzuku riziki njema inayotoka kwetu naye akawa natoa katika riski hiyo kwa siri na dhahir Ye, hao watakuwa sawa alhamdulillah wahimidi wa kote ni kwa Mwenyezi Mungu lakini wengi wao hawajui wadharaballahu mathal arrajulain ahaduhuma abakamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallu ala maulah. وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم Na mwenye Mungu mfano wa watu wawili mmoja wao ni bubu awezi chochote Naye ni mzigo kwa bwana wake. Popote anapomuelekeza haletiheri. Ye, uyu anaweza ku sawa na yule anayeamrishewa waadilifu na yuko juu ya njia iliyonyoka. Walillah ghaibu as-samawati wal-ard. Wa ma'amru as-saati illa huwa aqrab. Inna Allah ala kulli Nasiri zote za katika mbingu na ardhi ziko kwa Mwenyezi Mungu. Wala halikuwa jambo la saa ila kamaupepesa kwa jicho au akali ya hivyo. Hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Wallahu min bupuni ummahatikum la ta'lamuna ta shay'an waj'ala ja lakum waj'ala ja lakum as-sam'a wal-absaara wal-af'idata la'allakum tashkurun na mnyezimuungu amekutoeeni matumboni mama zenu aliakuwa hamjui kitu na amekujaliaeni masikio na macho na nyoyo ألم يراوا إلى الطير مسخرا ت في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يهواؤني ndege walivwatifu wakati anga la Hapana mwenye kuwashika isipokuwa Mwenyezi Mungu hakika katika haya zipo ishara kwa watu wanaowaamini wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana waja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha tastakhifunaha yawma w'anikum wa yawma iqamatikum wa min aswafaha wa awbaraha wa ash'ariha na mwezi mungu yawe ni maskani na mekujalieni kutokana na ngozi za wanyama nyumba mnazo ziona nyepesi wakati wa safari zenu na wakati wa kutuwa kwenu. na kutokana na sufi zao na manyoya yao na nywele zao mnafanya matandiko na mapambo ya kutumia kwa muda ما خَلَقَ الْغِلالَ لَوْنَ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تقيكم بأسكم Kivyo hivyo yutum alaikum niamu niamu niamu niamu niamu niamu niamu niamu niamu niamu niamu niamu niamu niamu niamu niamu niamu na niamu niamu niamu niamu niamu niamu niamu niamu niamu Ndiyo hivyo anakutimizia ni niaya zake ili mpate kutii fa in tawallu fa inma alaykal balagu almubin basi hakikengeuka lilo juu yako wewe ni kufikisha ujumbe wazi wazi ya arifu ni thumma yunkirunha wa warahumul kafirun wanazjua wa mwenyezi munyezimuungu kisha wanazikanusha wengi wao ni makafiri wayawma min minkul limmatin shahidan summa la yu'dhanu lillazina kafaw wala hum wa wa niyama za mwenyezi mungu kisha wanazikanusha na wengi wao ni makafiri wa ra al ladina zalamu al adhab na waliyudhulumu watakapo yona adhabu hatapunguziwu hiyo adhabu wa wa وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَالْقَوْلَ na lakadibun walio shirikisha watakapowaona hao walio na Mwenyezi Mungu watasema Mola wetu mlezi hawa ndiyo washirikishwa wetu ambao tulikuwa tukiwaabudu badala yako ndipo wale watakapowatupia kauli Hakika nyinyi ni waongo wa alqaulu illallahi anhum kanu yaftarun asiku hiyo wataslimu amri mbele ya Mwenyezi Mungu na yatapotea waliokuwa wakiazua alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adhaban fawqa aladhab bima kanu yufsudun walio wali kufuru na kuzuilia njia ya Mwenyezi Mungu tutawzidishia adhabu juu ya adhabu wa walivyokuwa wakifisili wa yawma nabathu fi kulli ummatin shahidan alayhim min anfusihim bika shahidan wa wa wa wa na siku tutakapoinua mashahidi katika kila umma wakiwashuhudia kwa yanayotokana na wao Na tutakuleta wewe uwe shahidi juu hao na tumekutaremshia kitabu hiki kinachobainisha kila kitu na ni uongofu na rehma na bishara kwa waislam. Inna Allaha ya'muru bil'adli walihsani wa ita'i dhil-qurba wa yanha 'anil fahsha'i walmunkari walbaghi. Ya'idhukum la Hakika Mwenyezi Mungu anaamrisha kufanya uadilifu na hisani na kuwapa jamaa na nakataza uchafu na uovu na dhulma. Anakuwidhini ili mpate kukumbuka. Wa'afu bi'ahdillahi itha 'ahadtum wa la tanqudhu al-aymana ba'da tawkidha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Natimizeni ahadi ya Mwenyezi Mungu mnapoahidi wala msivunje viapo baada ya ili hali ilihali mfanya Mwenyezi Mungu ndiye mdhamini wenu hakika Mwenyezi Mungu anayajua miyetendayo wala takunu kalati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan ka fan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 wala msiwe kama mwanamke anayouzongoa uzi wake baada ya kuisha usokota ukawa mgomo mnavifanya viapo vyenu kuwa ni njia ya kudanganyana baina yenu kwa kuwa ati taifa moja lina nguvu zaidi kuliko jengine, hakika Mwenyezi Mungu anakujaribuni kwa njia hiyo نبيلا شكا اتكوبين شين سي في قيامه مليقوا مكيختلفيانا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسالن عما كنتم na Mwenyezi Mungu anayetaka, wayakini anayekufanyeni umma mmoja, lakini anamuachia kupotea anayemtaka na anamuongoa amtakaye. Na hakika mtaulizwa kwa yale mliyo kwa kufanya. Wala tattahilu aimanakum dakhalan bainakum fatazillqadum ba'da thubutiha wa watazoea ssua bima mtaacha an sabili Mungu na mtapata adhabu kubwa na miguu yenu ni njia ya kudanganyana baina yenu msije mguu ukateleza badala ya kuthibiti na mkaonja maovu kwa sababu ya kule kuzuiilia njia ya Mwenyezi Mungu na mkapata adhabu kubwa wala tashtaru bi'ahdi allahi thamanan qalila inma 'inda allahi huwa khayrun lakum in kuntum ta'lamun wa alam sinunu ya mwenyezi mungu kwa thamani ndogo hakika kilichoko kwa mwenyezi mungu ndicho bora kwenu ikiwa mnajua ma'inda kum ya fa'duma ma'inda llahi baaqi wa la najziyanna sabaru ajrahum bi ahsani ma kaanu ya'malu nilivyo navyo vitakwisha na vilivyo kwa Mwenyezi Mungu ndivyo vitakavyobakia na kwa yakini sisi tutawapa waliosubiri ujira wao wabora ya waliokuwa wakiatenda man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiban ولا نجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون wenye kutenda mema mwanamume au mwanamke naye akawa ni mumini tutamhuiisha maisha mema na tutawapa ujira wao kwa bora ya waliokuwa wakitenda fa idha qara'tal qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rrajim na ukisoma Qur'ani muombe Mwenyezi Mungu wa kulindi na shetani maliuni. Innahu laysa lahu sulthanu 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. hana madaraka juu ya walioamini wa na wakamtegemea Mola wao mlezi. Inna ama sultaanuhu 'ala alladheena yatawallunahu walladheena hum bihi mushrikoon ni juu ya wanaomfanya yao na wale wanaofanya wa ayatam ma kana ayatu wallahu a'lamu bima yunazzil qalu innam ma anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun na tunapobadilisha ishara pahala halafu pa ishara nyingine na Mwenyezi Mungu anajua anayoteremsha wao husema wewe ni mzushi bali wengi wao hawajui kitu Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq yuthbitalladhina amanu li yuthbitalladhina amanu wa huda wa Sema ameitimsha hii roho takatifu kutokana na Mola wako mlezi kwa haki ili awathibitishe wale waliyoamini na kuu ni uongofu na ni bishara kwa waislamu. Wala qad na'lamu annahum yaquluna inma yu'allimuhu bashar lisaanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamun wa hadha lisaanun arabiyyun mubin. Na sisi hakika tunajua kwamba wanasema yuko mtu anayemfundisha Lugha ya huyo wanayemuelekezea ni ya kigeni na hii ni lugha ya Kiarabu mbayana In ladhina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihimullah wa lahum adhabun aleem. Haki kwasiyoamini ishara za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hawaongoi nao watapata adhabu chungu inna ma yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi llah wa ulai kahumul kadibun uongo ni wale tu wasioziamini ishara za Mwenyezi Mungu Nahao ndio waongo. Man kafar billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu bil iman illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaḥa bil kufr ṣadran fa 'alayhim ghadab fa 'alayhim ghadabun min Allah wa lahum mungu baada ya kuamini kwake isipokuwa alielazimishwa na hali ya kuwa moyo wao umetua juu ya imani lakini aliyekifungulia kifua chake kukataa basi hao adhabu ya Mwenyezi Mungu ipo juu yao na wao watapata adhabu kubwa zalika bi annahum mustahabbu dunya ala alakhirati wa anna allaha la yahdi al kafirin ayo ni kwa sababu wameyapenda zaidi maisha duniani kuliko ya akhera na kwa sababu Mwenyezi Mungu hawaongoi watu makafiri ulainka alladhina tab'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa hao ndiyo Mwenyezi Mungu ameziziba nyoyo zao na masikio yao na macho yao nahao ndio waliogafilika la jarama annahum fil akhiratihumul khasirun apana shaka ya kwamba hao ndio wenye kuhasiri akhera thumma in rabbikal ladhin hajaru min ba'dama futinu thumma jahadu wa sabaru Tummajahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim Kisha hakika mula wako mlezi wale waliohama makwao baada ya kuteswa kisha wakapigania dini na wakasubiri bila shaka mula wako mlezi baada ya hayo ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu 'an nafsiha nafsi amilet, nafsi amilet, wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa la yuzlamun Sikwambayo kila nafsi itakuja jitetea na kila nafsi italipo sawa sawa na amali zozifanya nao hawatadhulumiwa wabarallahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan yatiha rizquha ragadan min kulli fakafarat fakafarat bi an'amillahi fa adhaqahallahu libasal jou'i wal khawfi bima kanu yasna'un na mwenyezi mungu wa piga mfano wa mji uliokuwa na amani na utulivu Rizki yake kiufikia kwa nafasi kutoka kila mahali lakini ukazikufuru neema za mwenyezi mungu kwa hivyo Mwenyezi Mungu akauvika vazi la njaa na hofu kwa sababu ya yale waliokuwa wakifanya. Wala kad jaa'ahum rasulun minhum fakazzabuhu faakhadhahumul 'adhabu wa hum zalimu. Na alikwisha wajia mjumbe miongoni mwa wenyewe. Lakini wakamkanusha. Basi iliwafika adhabu ali ya kwa wamedhulumu fakuloo mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru washkuru ni'matallahi in kuntum iyahu ta'budun bas kuleni wakati vile alivyo kupeni Mwenyezi Mungu vile vile halali na vizuri نشكروني نعma za Mwenyezi Mungu iko kweli mnamuabudu yeye inna ma harrama alaykum almaytata wadama wa lahmal khinziri wa ma'a illa wa manidtur wa ghayr aadin fa inna allaaha ghafuurur rahiim na damu na nyama ya nguruwe na nyama aliyechinjwa kwa ajili sio ya Mwenyezi Mungu lakini anelazimishwa bila kuasi wala kuruka mipaka basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe namo nyakurehemu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halal wa hadha haram litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhib la yuflihun walamsis seme uongo kwa koropoko na ndimi zenu hichi halali na hichi haramu mkimzulia uongo Mwenyezi Mungu hakika wanaomzulia uongo Mwenyezi Mungu hawatafanikiwa mataun qalilun walahum adhabun aleem ni starehe ndogo na watapata adhabu chungu wa alal ladhina hadu haramna ma qassna alayka min qabl wama zalamnahu na ma yahudi yale tulio zamani na sisi hatukuwadhulumu bali walikuwa wakijidhulumu wenyewe Thum إن ربك للذين عملوا السوء BIJAHALATIN ثم, ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها BA'DIHA LAGHAFOORUR kisha hakika Mola wako mlezi wa waliotenda uovu kwa ujinga kisha wakatubia baada ya hayo na wakatenda mema bila shaka Mola wako mlezi baada ya hayo ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu ابراهيم كان امه قانيتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين حقيقه ابراهيم alikuwa mfano mwema mnyenyekevu kwa Mwenye Mungu mwongofu wala hakuwa miongoni mawashrikina shakiran ijtabaahu wa hadaahu ila siraatin mustaqim mnyezikushuhuru neema zake mwenyezi mungu yeye kamteua na akamongoa kwenye njia iliyonyoka wa atainahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati minas na tukampa wema duniani na hakika khaira atakuwa miongoni mwa watu wema thumma awhayna ilaika anittabi' millata ibrahima hanifan wama kana min al kisha tukakufunulia ya kwamba ufuate mila ibrahim mongofu wala hakuwa miongoni mwa washirikina inna ma ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ihtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkum baynahum yawma al-qiyamati hakika siku ya sabato waliwekewa wale waliofitaliana kwa ajili yake الحقيقه مولى واقوم له سي بلا شك اتحكم بين ياو في يوم القيامه في يالي وليقوا وكختلفيانا اود الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي أحسن Inna rabbaka huwa a'lamu biman dallan 'an sabilihi wa huwa a'lamu bilmuhtadin. Wa waelekee kwenye kunya nji ya wako mlezi kwa hikma na mawaidha mema na ojadiliane nao kwa namna iliyobora. Hakika mula wako mlezi ndiye anejua zaidi aliyepotia njia yake na yeye ndiye anejua zaidi Waliongoka wa inna aqabtum faaqimu bimithli ma aqabtum bih sabartum namkilipiza basi lipizeni sawa na vile mlivyoadhibiwa na ikiwa mtasubiri basi hakika hivyo ni bora zaidi wa wanaosubiri. Wasbir wama sabruk illa billah wala tahzana alayhim wala takfi yamkurun. Nasubiri. Na kwako kwa kusiwe ila kwa sababu ya Mwenyezi Mungu tu. Wala usiwahuzuniki. Wala usiwe katika viki kwa hila wanazozifanya. In Inna Allaha ma'a alladhina ttaqaw alladhina hum muhsinun Hiki Mwenyezi Mungu yupo moja na wenye kumcha na watendao mema